Igor, unanue, espaldiko, unon, Kexo, unon. ondo alaiz, ondo, ondo, ondo, ezta? Bona, itortu iguz, zu, Igor, e, zuk ere tartean behin delitutsoren bat edo egingo zen, uen internet bidez, ezta? Ba, unartu behar dut, bai. Unartu behar dut, <laughs> gugure buruari arrio gueta, eta, eta zuere zinen gutxeo izango seguru, bai. Ez. Bona, oso zabaldu dagoen e, jarduna da, onako, Hau, kopia asko trukatzen direi internet bidez, e, Igor? Bai, bai, du dira, e, bueno, internetek aukera horiek ematen ditu, bez? Aukeretakoat eta geien erabiltzen dena da en, bueno, fitxeroak edo behar, tartean aplikazio asko kompartitzea bat beste artean ez? Hori da errastasuna maten duna, eta asken finean horrek baitare ja, jakinduria edo, edo askoien, bueno, bas, eskuntza bat ematen dio, bez? Eta hori geien bat balio da internetek, dena kompartitu daitekeela itekela, ez? Beste kontua da hori etekin agateratzea edo beste erabatera erabiltzea, ez? Hori da orain salatzen dena, ez? baino, kompartitu dena kompartitzen da, eta batez ere, ba, aplikazio komertzialak, eta programa komertzialak. Mm -hmm. Eta, bueno, jasotzen ditugun programoiek, edo interkambio hori zehizatena, lebezkoa, edo lebezkan pokoa. Bueno, hor dago, dudan beti dena, ez? eta aspalitikan salak eta asko jarri nahi handabiltza, ba, benetan galerak dituztenak, ez? Zara, diskografiak, musikako diskografiak, ba, estatutetan asko entzun dugu honi buruz, salak asko izan dira, baino, zaila izan da, interneten erabiltzaile berai, en eh, hau aurrera eraman analizatea, ezta? Eta orain berriz eh, intentatzen da ideia probatzen da aurrera joaten den, ez? Baino benetan hori delitu handitzen? Bueno, epaiak izan barku du, no ez? Mm Hemenik aurrera sei iruitzen zaizuten, entu zibili bi dugula edo Hombre, nik usten dut eh, kontua izan behar dela zer egiten duen magoitzak. Hau da, kantidadiak handia du. Batez ere epaile batek ikusiko duena da nien ez, eh, nabokatu da, ez? Baino, zait eta, eta ikusita nola izan den delitu informatikoen bidea, epaileak ikusten duena da eda benetan eritekin atera duen, ez? Hau irabazi bat lortu duen pertsona horrek edo ez? E, eta horren arabera, ba, jarriko luke, bueno, pues... Eh, era, saket hori aurrera joango da, ez da joango, ez. Beraz, zuk e, normaldean erabiltzen baduzu zuretzako bakarrik eta ez badezu konpartitzen beste guztien artean, ez baduzu jende askoen artean zabaltzen informazio pribatu hori edo bentsat erosi berdena eta ez da legezkoa horrela zabaltzea, ba ez daisu zer gertatuko. Eh, erabiltzen nahi balmase bakarrikan orain, programa asko eta aplikazio asko zure disko gorrrean jartzen balin badazu, gero esplikatu egu nola egiten den eta hori eta denen artean publikatzen balin badazu, publiko egiten balin badazu, ba noski ba zerbait da gola, ez da mm dago -hmm. E, nola nahi ere, eta kontzeptuak argitzeko eta kontunekin guztiarekin ikasi ditugun zume gauza argitzeko pertsupeat plataformak, bilagunen arteko trukatketa plataformak edo dira, nola baita esateko uh -huh. Eta erabiltzen dituzten internauten kontrako salaketa da hori, justu hauen kontrako salaketa da, ez da? Bai, orain arte, programa hauek hauek egin egindituzten en, en, enpresen aurkako salaketak egon dira, ez? E, Zanugunez, zanuguna denek entzungo genuen Napster e, izan txena bere garaian estatuatu edan. Programa hauek edo aplikazio hauek erabiltzen dira fitxategiak kompartitzeko, baina ez dituzte beraiek hartzen fitxero hauek, gau da, musikako MP3 fitxeroan dituzte beraiek publikatzen, baizeketa erabiltzaileak publikatzen du beraien artean kompartuzten dituzte ez. Orduan, e, ordu dazko egon da nazterrek bere, bere gauzak izan zituen egon ziren horrelako multak eta dena, ez. Baina bere ala beste atera izan dira eta salakitak ez dira horrean, Juan. Arrazoi begatikan, asken finea pentsatzen delako ez dala beraien kulpa, e, bueno, ba, nolabait hau dena publikatzea hartxioa horrela publikatzea eta e, bueno, pues, e, ilegalak izatea, baizik eta erabiltzailarena. Zeratik, erraimentak dialako, adibide gisa arma batez pistola bat bedez, eh bueno bearde zu baimena ez baino bat adibidez laban hartuko genun labana berez ez da ilegala. Ben, labana gaski erabiltza ba norbaiti bai ez da ilegala da. Ba gausa berbera da. Erramienta hokie ez die ilegalak. Erabiltzen male baituzu gaski egiteko ba ilegala dia. Mm -hmm. Eta guia san arrasten dute ba gausa asko ilegalki konpartitzeko estan. Bueno, te oso da, eta gausa ez kierabilzea da. Biltza, ala? Erresa da, erresa oza. da. Arraza. Eta aplikazio hauek erotak ta erabiltzen dira batez ere errestasun honengatikan, eh? Esan behar da baitare aplikasoak egin direla lehen zerbitzari baten kokatzen ziren fitxero guztiak. Beraz zerbitzariaren eh, jabeari agian salaketa jartzea zegoen eta bueno, zaila zen fitxero asko edo hartxibo asko izatea. orrain metodo berriak dira Pitsupir ditugun metodo hauek dira ba, bat bestearekin zuzenean aldatu izateko, Bat bestearekin nahi desan, nik instalatzen dut aplikazioa programa hau, ez da nabegantzaila, beste programa hau da, oso reza instalatzeko, eta honek erabiltzen dituz, bere sare pribatu batzuk, bere sare pribatu batzuk, non, beste erabiltzailak baita ere, bere fitxeroak publikatzen dituen, eta nik hoiek ikusten ditu. Baina ez dut jatzozen zerbitzari batetik, baina ez dut bere disko gogorretik, anez eta susenean eta bitartean ni nahi nai naizen bitartean berakeren nere ikustera dauka hola zenbat eta jende gehiagok fitxero berdina ikusi orduan daskarrako azkarago jetziko da ez mm -hmm. pentsatzen zenbat eta zenbat fitxero horrela publikatu daitezke nik zure gestizu zurei zurei bestiegarai ba milioika pertsona daude erabiltzen honelako programak asko erabiltzen dela inolako zalantzarik ez dauka gutatu datu batzuk adibidetarako ba zalaketa jarri duten enpresa hoiek beraiek eman dituzte datuak aurtengo lehen sei hilabetetan ikerketa egin ondoren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 Igortzen baki asko eta haundiak, esate baterako, e, lareun milioi fitxeroa daudela plataforma horietan, horitxe, entzundugu. Ez da kien erantzatikor, gure ordenagailuan ze kopiatu ganezak? Zer kopiatu ezak egun, bai. zer getxir ezak egun. Bai. No? Zer getxir ezak egun, edo baina orain gehen erabiltzen dena da pelikulak. Oda pelikulak, pelikuak pelikulak... E, en asko okupatzen dute eta jestea zaila izaten da, baino puntu-pontu programauen bitartez oso horreisada. Zu programauri martxan utzi, bitartezan ordena gauela usteagazu piztuta edo nabigatzen erabiltzen, erabiltzen da gazu, uh, interneten zabiltza, eta bera automatikoak denboraz, astebetean edoela, pelikula oso oso hori jesten ez. Horrela, pelikula asko eta asko eta asko kopiatu izan dira, Eta MP3 musika zerreza nik ez, oso oso, oso askarren jesten dira. Eta denetatik aurkitu daiteke, jende asko eta miloika pertsona ari delak berabiltzen eta bakoitzak bere programak eta aplikazioak publikatzen ditu lako ez. Oso zerreza da eta semakioiek etzazkit bat erarritzen eta askoz gehiago izan daiteke baita ere ez.